התלך עמי רמות גלעד? ויאמר לו, כמוני כמוך וכעמך עמי, ועמך במלחמה. ויאמר יהושפט אל מלך ישראל, דרוש נא כיום את דבר אדוני, ויקבוץ מלך ישראל את הנביאים ארבע מאות איש, ויאמר עליהם,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 כי איננו מתנבא עלי לטובה, כי כל ימיו לרעה, הוא מי חייו ונמלא. ויאמר יהושפט, אל יאמר המלך כן. ויקרא מלך ישראל אל סריס אחד, ויאמר מהר מי חייו ונמלא. ומלך ישראל, ויהושפט מלך יהודה,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 ויאמר, זה אומר ככה, וזה אומר ככה. וייצא הרוח, ויעמוד לפני אדוני, ויאמר, אני אפתנו. ויאמר אדוני אליו, במה. ויאמר, אצא והייתי לרוח שקר, בפי כל נביאב. ויאמר, תפתה וגם תאכל, צא ועשה כן.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 יתחפש בבוא במלחמה, ואתה לבש בגדיך. ויתחפש מלך ישראל, ויבואו במלחמה. ומלך ארם ציווה את שרי הרכב אשר לו לאמור. לא, לא תילחמו את הקטון, את הגדול, כי אם את מלך ישראל לבדו. ויהי כראות שרי הרכב את יהושפט, והמאמרו מלך ישראל הוא, ויסובו עליו להילחם, ויזעק יהושפט ואדוני עזרו, ויסיתם אלוהים ממינו. ויהי כראות שרי הרכב, כי לא היה מלך ישראל, וישובו מאחריו. ואיש משך בקשת לתומו, וייך את מלך ישראל בין הדבקים ובין השריין, ויאמר לרקב, הפוך ידך, והוצאתני מן המחנה, כי הו חוליתי. ותע על המלחמה ביום ההוא, ומלך ישראל היה מעמיד במרכבה, נוכח ארם עד הערב, וימות לעת בוא השמש.